Amantul morții de Mio Drag Bulatovici Editura paralela 45, Pitești, București, 2003 Traducere din limba sârbă și postfață de Mariana Ștefănescu Prefață de Eugen Uricaru Cine sunt amanții morții? O floare rară este cartea lui Mio Drag Bulatovici, autor deja cunoscut cititorului român datorită unui excepțional roman dedicat vieții emigranților. O temă din ce în ce mai actuală pentru români, fost actuală pentru foștii iugoslavi. De data aceasta, Bulatovici ne face o surpriză, nu doar plăcută, ci și după cum spuneam rară. Tema Vlad și este aproape întotdeauna suprapusă sau supusă temei Dracula. Bulatovici iese din tipic, de fapt un clișeu comod, și ne dă un portret al lui Vlațepeș fără să uite că totuși Marele voevoda a fost și a rămas un personaj misterios. Bulatovici reconstruiește epoca lui Vlad Țepeș, folosind nu doar izvoare de încredere. Sunt uimitoare documentarea istorică, rigoarea informației, nu ușor de respectat din partea unui scritor, plin de imaginație și mai ales de pasiune, ci și elemente ale tradiției și folclorului sârb sau românesc. Resentimente care au străbătut epocile nu puteau să lipsească. Și cartea despre Vlad poate fi citită ca o gelanie a Serbiei secolului XX, mereu sacrificată, mereu trădată, niciodată ieșită din istorie. Încălcita diplomație a epocii călăuzită, mai ales după principiul scapă cine poate, în fața ofensivei de o violență și o insistență incredibilă a Imperiului Otoman către inima Europei, face din Vlad și o victimă sigură, nu doar a dușmanilor, ci mai ales, a rudelor, a prietenilor, a celor ce trebuiau să fie aliați naturali. Nebunia lui Vlad este asemănătoare cu aceea a lui Don Quixote. Amândoi vedeau idei. Diferența este net defavorabilă lui Vlad. El este o persoană în realitate. Don Quixote este doar un personaj în ficțiune. Idealismul voievodului Valah are drept consecință imediată cruzimea. Cruzimea ca soluție de igienizare morală a lumii, dar în același timp motiv sigur și întemeiat de a fi declarat non grata în lumea normală. Miodrag Bulatovici, cu voia sau fără voia sa, dar cu sinceritate și talent, ne dă imaginea consecințelor pe care le are trecerea proiectului utopic în realitate. Vlad credea și deci acționa a idoma în necesitatea absolută de a se împotrivi cu orice preț otomanilor la principii regi împărați trăiau și acționau conform interesului de conservare a puterii și al câștigului maxim cu minimum de risc. Nimic nou, folosirea și sacrificarea unui idealist pentru mici, dar sigure câștiguri era în epocă și ne convinge Bulatovici chiar și astăzi o practică obișnuită, poate chiar singura soluție. Titlul cărții nu este întâmplător, amantul morții nu poate fi decât cel care nu trăiește în realitate, ci în lumea principiilor respectate. Cazul lui Țepeș este unic. El trăia și acționa conform unor principii unanim acceptate și asumate în lumea din care credea că face parte. Alții au supus lumea spre a să existe conform principiilor proprii. Marile totalitarisme europene din secolul 20 n-au fost decât mașini de tortură pentru a asilii omenirea să accepte idei. Vlad era dintre aceia care chiar credeau în idei. Naivul, alt cuvânt nu poate fi folosit, naivul Vlad luase în serios tot timpul ideologia Europei creștine și occidentale. Europa creștină și occidentală lua în serios propria ideologie, doar din când în când. Din această situație contradictorie nu se putea ieși decât rău, pentru cel ce nu avea băgare de seamă, ci doar misiune sau destin. Și așa a și ieșit. Nu dușma nici neamurile și prietenii l-au dat pierzării. Cartea lui Miodrag Bulatovici poate fi citită în două registre. Unul în care este vorba chiar despre destinul ciudat, despre acea glumă a sorții care a fost Vlad, și mai ales despre posteritatea sa. Iar al doilea registru ar fi acela în care putem înțelege că nu e nimic nou sub soare. Secolele trec, dar nimic nu se schimbă. Soarta balcanilor este aceeași. Poate nu este vorba despre Valahia în cartea lui Bulatovici, ci despre patria sa, dar nici măcar nu e vorba de Țepeș, ci de cine știe ce lider modern. Asasinarea acum, în 2003, a premierului sârb în ograda guvernului pe care îl conducea, chiar de către cei ce trebuiau să-l păzească, este o poveste sârbească. Dar ea este și povestea lui Vlad. Ce se va spune despre petrecerea crudelor fapte, se va înșirui ca o mărgea pe firul istoriei. Mărgea lângă mărgea și, deși sunt colorate diferit, mărgelele sunt la fel. Miodrag Bulatovici are această forță de convingere. Nu trebuie să aibă neapărat și dreptate. Până la urmă este vorba doar despre o carte. O carte frumoasă și cinstită, scrisă cu multă dragoste și suferință. Eugenu Ricaru 1. Miracolul s-a retras în fața civilizației în alta ținută morală și intelectuală a prea bisericii preavoslavnice Sârbe, personalitatea vindicativă a lui Vlad Țepeș, de făimarea s-a dovedit mai spornică decât prețuirea. Uneori un amănunt poate reabilitare numele unei personalități istorice, clarul de lună încețoșat de lacrimi. Abia născut și rănis de moarte, neștiuta soarta acugetătorului Timișorean. Cine trăiește în credință față de Dumnezeu, dacă mai este și o fire poetică, poate pătrunde tainele cerului înstelat. Vlad Țepeș, bărbatul cu pomeții vineții, ca bulboana apei în miez de noapte, cu niște ochi nemai văzuți așa cum i-a zugrăvit legatul Vaticanului, e în felul său un lunatic, o făptură selenară. Toată învolburarea acelui veac pe care nu știu de ce noi toți îl numim al XV-lea pare lucrătura calendarului. Dovadă atâtea semne celeste mistice. Mă număr printre posedații Evului Mediu pentru că a fost apric sângeros mistic. Misterul dăi nu e decât lumea și pământul, este hrana cea mai aleasă a imaginației noastre. Curiozitatea și spiritul mi-au fost întotdeauna ispitite de emoție, mister, superstiție, vampirism. În două cuvinte de credințele paralele ale Evului Mediu European. Spun Ev Mediu European din simplul motiv că pe scena politică și culturală a lumii, exceptând Orientul Mijlociu și Orientul Îndepărtat, unde miracolul nu s-a retras nici astăzi în fața civilizației, Europa semnifică desăvârșirea civilizației. Europa medievală a cunoscut vag spiritul și ideile Chinei, Indiei și Japoniei. Ceva a răzbătut prin cocaină și mirodenii. Iar la nivel informațional cam tot atât. Drumul mătăsii, drumul mirodeniilor, drumul piperului despre care vom mai face pomenire în cronică au fost singurele căi de pătrundere în Europa, desigur mult prea înguste și mărginite pentru niște idei, care ar fi însemnat cu totul altceva. Trenul șuie răzorit spre granița iugoslav română ziua se îngână cu noaptea. Un câmp de floarea soarelui scuturându-și capetele aninate cum temător, trenul se apropie de graniță, de patria lui Dracula, pe care abia acum o voi afla. Câțiva soldați se înșiruie de-a lungul trenului. Nu-mi dau seama ce ar putea să însemne aceasta. Un gest de curtoazie sau neîncredere față de vizitatori. Chipul nevârstnic al unui soldat privește nostalgic în direcția țării pe care tocmai o părăsim. Trenul intră în zona banatului românesc. E același pământ. Doar că floarea soarelui e acum pipernicită. Un călător răutăcios comparând cele două câmpuri de floarea soarelui ar putea deja constata jalea câmpului vecin. Ne aflăm deja în România. Nu cunoaștem pe nimeni, deși mă încredințez că un pelerin ca mine este un soi aparte. Am un țel precis, am o îndatorire. După atâtea cărți citite despre țara în care acum mă aflu, îndeoseb de istorie nu mă pot numi așadar un turist. Renul gonește peste câmpie. Asta este deci Valahia, așa cum o știm din istorie și relatări. Mi se va dezvălui însă ceva mai târziu când luna va sta să lumineze crestele munților, când va ridica vălul tainei și ne va însufleți închipuirea și cugetul. Discuțiile sunt de prisos, doar fiecare dintre noi știe încotro se îndreaptă. Clarul de lună ne răscolește. O lună ca asta este pedepsa lui Dumnezeu. Pe o lună ca asta ți gheață sângele în vine și te atras de aventură. Tot ce dezvăluie clarul lunii par fantasme de vis, al unui vis curat și firesc, ca și această călătorie de studiu. Clarul de lună este încețoșat de lacrimi. Mă simt fericit în înăuntrul acestui popor, căruia nu-i pretind nimic, dar față de care mă simt îndatorat și ale cărui cultură și literatură le port în mine de parcă mi-ar aparține. Suntem undeva în Oltenia. Prin vagoanele picotinde, se vântură niște țigani desprinși parcă din Gogân. Cu ochii sângerii și chipuri pământi, sunt țigani mitici, mustăcioși, spătoși, ceva mai bine îmbrăcați. Își cunosc drumul, trag după ei acordeoane care își lăbărțează burduful în urma lor pe culoar. Ăștia sunt țiganii descriși de puștin, apariția lor mă apropie de vremuri apuse. Aș putea să jur că nu s-au schimbat cu nimic față de cei din veacul lui Dracula. Așa-i va înfățișa pușkin care i-a cinstit ca nimeni altul. Noaptea chipurile lor sunt vineții, au obraji aprins și buzele întărite ca de cremene. O rudă apropiată a lui Vlad. Dar să revin la personajul care mă obsedează, la prințul valah Vlad Țepeș. Nu mi-ar veni prea greu să mă deprind cu epoca medievală. Cred că în pragul acelei lumi noi am apărut a idoma unor popoare abia născute și deja rănite de moarte. De aici și fixația noastră cu evul mediu care ne vine dintr-o trebuință tămăduitoare. Trenul nostru șuieră printre nori. Nu mai sunt nici țigani vineții, doar me poporul ăsta blând, căruia-i vin în întâmpinare cu inima curată, cu simțământul îndatorării și prețuirii. În miez de noapte, un bărbat de lângă mine mi se adresează în sârbă. Pare se că sunteți din Serbia, nu? Zice. Așa e, confirm eu, arătând spre ziare. Și fără asta mi-aș fi dat seama, zice. Toți cei de dincolo aveți ceva comun. Ei, și vă place acest ceva comun al nostru? Cum de nu? De fapt, eu am fost student sârb, începu' el, după care continuă. Am studiat teologia la Belgrad, unde mi-am luat și doctoratul. Cum am o ocazie, mă repet până la Patriarhia Sârvă din Belgrad, sau măcar până la Episcopia Banatului de la Vârșeț, la sfinția sa, Episcopul Amfilohie care este scriitor și gânditor, îmi spune companionul meu de drum. Mieru de mai îndepărtată, remarc eu, mie mi mai apropiată, îmi zâmbește companionul. Apoi continuă zicând ce mult înseamnă pentru el apropierea de biserica noastră, de sfințiile lor intelectual de înaltă ținută morală. Distinsul meu companion se duce la Patriarhia de la București. Trenul șuieră prin file, clarul de lună învăluie totul, vine vorba de peș Dracul personalitatea despre care însoțitorul meu știe lucruri nemaipomenite. Îl absolvă oare biserica pe cavalerul lunii de crimele săvârșite? Dar oare știți câte biserici a durat Vlad și câte cruci a înălțat, câte lume nevoiașă a apărat de turci? Spectrul distrugerii Îi răspund că citisem câteva cărți despre toate acestea, știam câte ceva, numai că sfârtecarea oamenilor, vărsarea de sânge, trasunțea apă îți provoacă fior de groază, la care el îmi șoptește. Dar groaza de hoardele otomane a venit replica. Civilizația europeană s-a aflat sub spectrul distrugerii. Creștinismul ca idee civilizatoare era sortit pieirii. Nu spun că i-aș putea trece cu vederea lui Vlad Țepe și atrocitățile. Mă îndurerează orice faptură ucisă, indiferent de ce parte s-ar afla. Dar dacă n-ar fi fost el năvălitorii cruzi și spurcați din Orientul apropiat, de mult ar fi ajuns până în inima Europei. Interlocutorul vorbea foarte inspirat despre istorie, despre religie ca trebuință. Ne cunoștea foarte bine trecutul, istoria sârbilor din secolele 15 și 16, la fel ca pe cea a românilor. Așa încât, începând să discutăm despre mănăstirea Moracea zidită de dinastia nemaninilor, amintindu-ne de episcopul anfilohie. Acum, deja prieten și rudă, ne-am cam îndepărtat de Valahia. Interlocutorul meu, evitând parcă să-mi înfățișeze poziția oficială a Bisericii Ortodoxe Române față de Dracula, justițiarul și liberatorul, m-a rugat ca înainte de a-l judeca să ajung să cunosc bine o anumită conjunctură istorică. Câtă dreptate avea acest tânăr atât de înțelept în simplitatea lui? M-am străduit să-i dezvălui toate cunoștințele mele de istorie despre secolele 14 și 15, cu alte cuvinte despre secolele noastre. Părea încântat să mă asculte. Dintre istoricii amintiți de mine, cel mai mult îl prețuia pe Iorga. Companionul meu n-avea cum bănui că în România mă voi întâlni cu cineva care îmi va dezvălui tocmai această conjunctură. Epoca, deci și personalitatea lui Vlad Zepeș în mod deschis, fără prejudecăți ori reticențe. Folosesc acest prilej pentru a-l saluta pe cugetătorul meu timișorean, nădăjduind că nu i s-a întâmplat nimic rău în luptele de stradă din Timișoara. Trenul șuieră și gâfuie mai departe, nu mai apar țiganii vineții. Or fi coborât în vreo stație lunatică unde s-or fi pus deja pe cântat, răsfirându-și burduful acordeonului până la stele. Vlad peși Dracula, mărețul erou al sângerosului secol XV num de pace. Nu pot să-l prețuiesc doar ca pe un exemplar al unei epoci cu vocație macabră. Nu sunt istoric, ci romancier. Pe mine mă atrag miracolele reale sau aparente, cum la fel mă preocupă vampirii sadea. Trenul nostru pare să fie urmărit de urgia tunetelor și fulgerelor. Parafocul focului îngemânează cerul cu pământul. Vremea asta parcă te inspiră la meditații medievistice față de care a nevoie poate fi înțeleasă structura justițiară a lui Vlad Țepeș, ori oricărui alt personaj care, într-un fel sau altul, a avut tangențe cu el. Firile simple, chiar și poeții, n-ar putea avea nici subțirimea intelectuală și nici atâta har în a descrie, dar mite în a explica temeiul vampirismului lui Vlad. Deci nouă, mie care vă vorbesc și vouă care mă urmăriți, ne revine menirea ca împreună să trecem prin vremuri. O narațiune despre evul mediu european se rezumă în mare la configurarea unei atmosfere, colcăind de învrășbiri nejustificate, a creștinismului. Orice vorbă de cinstire ajungea de făimare și despre asta vom mai vorbi în cronica noastră, ce și-a propus, printre altele, scopul modest de a dezvălui infamiile care s-au țesut în jurul unui personaj care de veacuri se pare că nu se poate apăra cu faptele sale. Așadar, de a dezavua blasfemia. 2. Explozienă praznică la lumina lumânării. În în care l-au cunoscut servii pe Vlațepeș Dracula, în orice colț al Europei te-ai aflat, tot în Europa se cheamă că Veacuri de mari încercări, lăcașuri de culce dispar în fum și pară. Se pare că răspândacii noștri europeni au avut mult spor, cu atât mai mult această cronică cam lapidară, cei drept. Trebuie înțeleasă ca o pornire a autorului ei de a reabilita numele și faima unei personalități, aducând în acest sens documentația istorică. Dintotdeauna spiritualitatea europeană a fost preocuparea mea predilectă. Acolo unde nu a existat înțelegere pentru etica elenă, acolo unde nu au fost recunoscute știința dreptului roman, știința indivizibilității indivizibilului, celebra sintagmă despre binele universal, care așa se știe până în ziua de azi, acolo n-a existat civilizație, instruire sau cultură ca să nu mai vorbim de libertatea artei. Un preț cam mare. Numai că Europa va plăti scump pluralismul ideilor în creștinism, ca viziunea dominantă asupra lumii, de la crahul interior, de la explozia care va fi precedată decenii la rând de discuții interminabile asupra adevărului Domnului, asupra unei porunci asupra însemnătății euharistei și a crucii, asupra Maicii Domnului și a Tatălui, se va ajunge definitiv și revocabil la breșa începutului de secol al XI-lea. Pentru Marea Schismă se ia anul 1054, când o teribilă rupere de nord de deasupra Romei părea să ia odată cu cuvântoarea apelor nu numai cele șapte coline, ci chiar albia râului Tibru, ca peste noapte sorele asiatic al Țarii Gradului să pârjolească neîndurător astrul Domnului amenințând să miște totul din loc. Puțini au fost cei care au crezut în forța unei astfel de schizme, fiindcă la început totul se limitase la interminabile dezbateri scolastice care au durat luni și ani de zile. Fiecare rămânând pe poziția sa, încât mai degrabă se îndepărtau atât de locul unde rămânea adevărul Domnului, al și Domnului care îi atribuiau tot felul de însușiri fizice și metafizice, cât și de cruce. Cel mai puternic simbol civilizator cunoscut până astăzi. Și după cum bine, știm această năpraznică explozie, fatală pentru lumea europeană, ca și pentru unitatea ei culturală, pentru însăși ființa ei culturală, s-a produs la începutul acestui mileniu, la lumina lumânării său și a candelei, în fumul care multă vreme avea să înnăbușe căile civilizației și progresului. Ceziunea din creștinism, separarea în variantele romană și bizantină, printr-o neostoită sfadă cu cine era mai aproape de ideea iubirii de Dumnezeu, n-a făcut decât să slăbească frontul european, că e vorba de credință, cultură, știință, putere economică și îndeosebi militară. Năvăliri din Africa și Asia Dezintegrarea numită de atâtea ori individualism, uneori chiar un individualism cu orice preț, fărâmarea și fărâmițarea care atinseseră paroxismul până la atomizarea a ceea ce altădată era expresia voinței comune, toate acestea deveniseră o chestiune a bunului plac, ajungându-se până la descompunerea ființei europene, printr-o înțelegere greșită a libertății. Prin pierderea primatului său, Europa va plăti scump atât în planul ideilor, strategiilor, cât și al teritoriilor, deci al pământurilor. Fărmițată și scăldată în propriul său sânge, slăbită de războaie, cele mai tragice și mai absurde fiind cele religioase, Europa aștepta nepregătită arabilor de la sud, dinspre nordul Africii, a tătarilor și turcilor dinspre sud-est. Era în perioada în care Europa atinsese apogeul său cultural. Umanismul, apoi renașterea, vor da o strălucire inegalabilă forței creatoare a omului. Suntem deci în epoca în care Europa și-a țintise ochii ei scoditor și nu fără temei la lumea aceea criptică, încă neexplorată pe care tânjea să-și o apropie. Europa era bogată și bine orânduită, avea o mare cultură, fiind mult mai evoluată față de restul lumii și, îndeosebi, față de cei care îi veneau împotrivă. Bisericile ei, fie insuflate de harul catolic, fie de cel ortodox, Luceau până la mari părtări prin faima lor. Orașe și state se întreceau care mai de care să plăzmuiască cea mai măreață cruce, cel mai răsunător clopot, cea mai decorativă candelă. Mănăstirile și bisericile erau ornamentate cu fresce și icoane, ale căror motive alungau gândul rău și împăcau sufletele. Cele mai puternice școli de pictură se aflau în Grecia. Serbia avea biblioteci precum și o școală de poetică, a doma celei de retorică din romantică. Tot acum sârbii află de Vlațepeș Dracula, dar despre toate acestea ceva mai târziu. Literatura medievală sârbă se citește și azi cu încântare, ca de altfel tot ce va da mai târziu Bizanțul. Madrigaliștii cântau Dumnezește în ambele imperii creștine. Ce muzică înălțătoare! Acum se vor desăvârși noi structuri muzicale în Franța, Olanda și Germania. Bosch și Bruegel vor apărea ceva mai târziu. Tot acum ideea de libertate va cunoaște o extraordinară efervescență. Europa va fi vestită în cele patru colțuri ale lumii pentru libertatea de expresie. Întreaga lume va fi marcată de mințile ei, îndeoseb de cele nihiliste. În veacul lui Petrarca, Boccaccio și Dante, Europa va ajunge cel mai destoinic ziditor, ca de altfel și cel mai scusit constructor de nave cu care va împânzi lumea. Europa însemna o lume în sine, în orice colț al ei te-ai fi aflat. Pacostea Europei De aceea secolul al XIV-lea și îndeoseb secolul al XV-lea vor fi secole de mari încercări, secole în care, în sens literal, metaforic, va curge sânge pentru ființa unor popoare, pentru cultură și neatârnare. Turcii, pacostea Europei, nu știau nici de Dante Alighieri și nici de Divina Comedie. Pe turci îi interesa Florența, nu atât Napoli, capitala Ducatului, deși flota napolitană le înfierbânta imaginația. Nu s-ar fi dat în lături nici față de bisericile din Mantova și Dubrovnic, pe care le-ar fi făcut de îndată geamii. Roma era taman bună de grajduri, Veneția de staule și chiar de câmp de instruire a pe apă și uscat. Piețele din Toledo păreau făcute pentru lupte cu bivoli, aduși din Egipt. Turcii cei mai haini și barbari cuceritori pe care i-a știut vreodată neamul omenesc, nu aveau simțire față de sonetele lui Petrarca, atâta vreme cât se apropiau de dragoste nu cu pana, ci cu cnutul și sabia. Mult îi interesa pe ei Boccaccio când aveau la dispoziție pe viu, cum s-ar spune, un decameron. Poate că de la Dante le-ar fi surs infernul. Dacă le-ar fi stat în putință, mai degrabă ar fi pus mâna pe Anglia cu mult înaintea Spaniei și Franței, tocmai pentru că au zis sără de flota ei măreață. Ca și de aurul adus din India și de ce nu de ceața ei, căci ei s că Anglia abia aștepta venirea lor, a turcilor ca să-i elibereze de toate și apoi să-i călăuzească spre calea pluralismului european. Pe turci, nu Giotto îi interesa, ci pânzele sale, fiecărui sfânt creștin. Deci, fiecarei picturi aveau să-i scoată ochii, nu chiar de tot, ci cât să le mai poată zări corturile înșirate de-a lungul bisericilor, ca să-i vadă rugându-se lui Allah, acolo unde ei se rugaseră lui Isus, încât călugării creștini să se smintească. 3 până la ultima picătură de sânge botezat. Multe lăcașuri de închinăciune creștine ortodoxe s-au mistuit în fum și pară. Cronicile au trecut sub tăcere, atâtea fără de legi. Satirii și pluralismul sexual. Căile de acces la locurile sfinte trebuiau spurcate. Tot ce avea forma crucii trebuia sfărâmat. Râurile deviate, dacă duceau spre lăcașuri de închinăciune, ori fertilizau câmpii creștine. Podurile distruse dacă foloseau celor care se închinau sau credeau în Ierusalim. Porturile olandeze, daneze și germane aveau să fie scârnăvite și contaminate cu ciumă, așa încât roșcovani, spătoși, marinar, țărani sau tăietori de lemne să fie treptat răpuși, ca apoi cetele de ieniceri pe cai și cămire să poată înainta fără opreriști, călcând peste morminte. Pe turci nu interesa altă credință decât cea mahomedană. Dacă Iisus Hristos nu era decât un firaun, țigan în turcă, atunci creștinismul nu era o credință, ci o pehlivănie. Și atunci turcii ăștia care vor încerca trecând în Dunărea să îngenuncheze Valahia, apoi Rusia, deci tot ce era pământ creștin până la ultima picătură de sânge botezat, nu trebuiau uzurpați și scociorâți unde s-ar fi aflat. Acești turci, mărșăluind prin ținuturile Asiei, mici urlau cât ținea gura, cum aveau ei să se descalțe la țărmul Atlanticului ca să-și înmoaie picioarele lor de ieniceri, ca apoi să supună arhipelagul englez la sunism, curent predominant al islamului bazat pe recunoașterea Sunei. Urmând să-i jocorească pe toți băiețandrii de la 11 ani în sus, ca doar se aflau de la jumătatea secolului al XIV-lea în Balcani, deci în lumea europeană și câți creștin, câți cucernici ortodoxi s-au mistuit în fum și pară, și cronicarii care au trecut sub tăcere atâtea fără de legi. Zeițelor le vor sfârteca sânii, înțelepților capetele, regilor mâinile și picioarele, dar înainte de orice, sexul. Căderea Galipolei în 1354 n-a zguduit pe nimeni la Roma, Viena sau Anver. Despre înfrângerea sârbilor la câmpia Mierlei, Polie din 1389, dacă au aflat câțiva cronicari și niște cămătari venețieni și unguri. Clopotele Catedralei Notre-Dame din Paris au bătut o săptămână întreagă într-o sârbilor, după bătălia de la Kosovo, cam prin primăvara lui 1390, ca să cinstească izbânda creștinismului în Balcani. Clopotele Catedralei Notre-Dame nu au vestit însă izbânda Cneazului Lazar, și nedeplina uniunea creștinilor pluraliști din Balcani, ci izbânda înțeleptului Murad și a fiului său baazid. Cinstiți pentru vărsarea sângelui sârbesc, unul dintre primii veniți din Asia Mică pe care îl va cunoaște Europa va fi Mahomet Cuceritorul, cel care a domnit între anii 1451-1481. N-aș insista asupra lui dacă n-ar exista o legătură cu destinul lui Vlad Țepeș. Vlad și Mahomed erau cam de un leat. Au învățat la aceeași școală cu deosebirea că Vlad Basarab Dracula era ostaticul iar Mahomed Osmanul. Mahomed va cunoaște culmile gloriei fiind supranumit Cuceritorul, pe când Vlad, adevăratul erou al secolului al XV-lea, va fi blagoslovit cu titlul de vampir. Mahomed Cuceritorul, după căderea țarii gradului în 1453, se va proclama moștenitorul de lui Imperiu Roman. Mohamed Cuceritorul, după cum susține un istoric sârb contemporan, nădăjduia să unească islamul, tradiția turcă și romană într-un stat universal.